Under stor bråska växte två linjer med infanteri fram. Helt uppenbarligen ville man slå till så snabbt som möjligt innan ryssarna hann se dem. Under sin ritt fram över fältet fick Gyllenkrok syn på två reduttr. Folk kunde ses arbeta ivrigt på dem. Han vände om hästen och red tillbaka och mötte strax Rensköld som kom ridande helt alena. Utan ett ord tog fältmarschalken emot rapporten om de två redutterna och vände åter. Gyllenkrog stannade kvar och fortsatte att speja mot befästningsverken. Människor kunde ses röra sig mellan dem, oskyddade av någon som helst val. Det kunde bara vara en fråga om minuter innan de skulle upptäcka de truppmassor som tysta hopade sig framför dem. Då hände det. En ryttare bröt sig loss ur skuggorna kring redutterna. I handen höll han en pistol, och med den sprängde han tystnaden i tusen små bitar med ett enda dånande skott. Ljudet av skottet rann som ett spår av blod genom landskapet, förbi de små lerhusen vid skogens bryn, över den milt böljande dimberörda slätten, ner till de stumma svenska förbanden. Det dånande ekot slank förbi de färdigbyggda redutterna, genom det ryska kavalleriets vimmel av tält upp till det stora lägret. Trumstockar började att hamra fram trumvirvlar. Tonerna från alarmtrummorna studsade fram över läger och befästningar och fick hela tiden ett växande återljud i form av nya virvlar från nya trummor tills luften var tjock av deras trubbigt malande klang som blandades med höga rop och dundrande alarmskott. Ryssarna hade siktat de svenska trupperna. Parenthes. Möjligen hade de fått kon på fotfolkets långa pikar då den uppgående solen speglade sig i dem. Slut Dessutom hade de stött på Slippenbachs utsända banare och begripit att något var i görningen. Någon överraskning var icke längre att hoppas på. Slut på tredje kassettens andra sida. Genom ett skärande gny av trummor, alarmskott och ekande rysk lösen red krok tillbaka till kungen och rensköld. Intill dem fann han också flera av de högsta cheferna. Fältmarschalken beklagade sig för Sigrot och en annan av koloncheferna, Sparre, över att alla vore i konfusion. Sparre sökte svara honom något, men rensköld hög av honom med ett ilsket. Du... Vill vara klokare än jag Troligtvis hade uppsvängningen i linje varit förhastad Kanske hade den också utförts helt utan order från den högsta ledningen Rationaliteten bakom åtgärden var helt klar Det gällde att göra sig klar till strid och gå till anfall så fort som möjligt Gyllenkrok frågade Sigrot var denna konfusion bestod Denne sade sig inte veta men tillade att allt är underligt här.